כי כפליים לתושיה, ודע כי ישל לך אלוה מעווניך. החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא. גובהי שמים, מה תפעל? עמוקה משאול, מה תדע? ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים. אם יחלוף, ויסגיר, ויקהיל, ומי ישיבנו. כי הוא ידע מתישב, ויראה.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 ומצהריים יקום חלד, תעופה כבוקר תהיה, ובטחת כי יש תקווה, וחפרת לבטח תשכב, ורבצת בעין מחריד, וחילו פניך רבים, ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מנהם, ותקוותם מפח נפש.